Idag den 27 juni så har vi fotbollsspelaren ifrån IFK Göteborg Tobias Hussein i studion. The most dangerous phrase in the language is We've always done it this way. Rear Admiral Grace Hopper. Den farligaste frasen på alla språk är Så här har vi alltid gjort. Frasen skrämmer mig lite. För det är precis så mitt liv har sett ut de senaste 18 åren. Varje dag likadan, men ändå aldrig den andra lik. Frukost, träna, duscha, äta, hem, leva, sova och sen samma igen. Dag ut och dag in. I ett virvar av olika dagar och scenarion ser väldigt mycket likadant ut. Många dagar ser exakt likadana ut. Och så har det alltid sett ut. Det skrämmer mig egentligen inte att det är så. Jag har blivit ganska van. Det som skrämmer mig är vad som händer när det inte kommer se ut så längre. Let's get it started. Ja, vi sätter väl igång. För dig som bara gillar rock så kommer inte detta sommarpratet vara... Så som du riktigt har tänkt dig. och Jag ska försöka göra det så bra jag kan. Men jag har en uh, lite annorlunda syn på musik än vad ni kanske är vana vid. Men jag ska försöka göra mitt bästa som sagt. Vem är då jag? Jo, jag heter Glenn Tobias Hussein. Jag är född den 9 mars 1982. Min pappa heter Glenn. Min mamma heter Kerstin. Och det är väl ungefär där min historia startar. Jag är född och uppväxt i Göteborg, mestadels i alla fall, eh, har gjort några små avstickare och avstickarna kommer ni säkert bli om i det här avsnittet. Eh, ni som tror att det här ska bli en eh, rak sträcka mot eh, historier och anekdoter, eh, ni får nog tänka om. Det kommer bli sidospår, jag kommer säkert haka upp mig. Jag har aldrig gjort det här förut jag ser fram emot det väldigt, väldigt mycket men det kommer bli ett virrvarv av historier och ett virrvarv av sidospår som sagt så ni som vill ha en eh, ordning och reda och lite bara raka vägen idag ni får nog stänga av nu för här kommer det svingas hejvill till höger och vänster som sagt, Tobias är det namnet jag fick, Glenn fick jag för att alla heter Glenn i Göteborg och eh, jag ska försöka ge er min historia om mitt liv, min karriär som fotbollsspelare och hur jag ser på saker och ting som händer och sker. Som sagt, fotbollen har varit en del av mitt liv sedan jag lärde mig krypa kan man säga. En boll har funnits vid min sida sedan jag var, ja, jag kommer inte ihåg egentligen hur länge jag har haft bollen bredvid mig. Jag vet bara att fotboll har varit det givna, det mest Självklara i mitt liv sedan jag var väldigt, väldigt liten Min pappa Glenn spelade i IFK Göteborg I Liverpool I PSV Eindhoven i Fiorentina. Tre olika länder Jag själv fick följa med till Holland Och bo i Eindhoven under ett par år Den tiden kommer jag inte ihåg alls Jag var liten Ett och ett halvt när vi flyttade dit Fyra och ett halvt när vi flyttade hem Jag har sett lite bilder Försökt att komma ihåg, men mestadels är det nog bara minnen ifrån kort. En grej har jag dock väldigt bra koll på. Min pappa och Tobin Nilsson, som spelade tillsammans i blåvet under många år. De gillade att hålla på och skoja med varandra. Och en historia och ett videoklipp kommer jag för alltid få svara på frågor om och ha med mig i mitt liv. När jag var lite drygt två och ett halvt år. Jag hade väl knappt lärt mig prata kan jag tänka mig. Så fick min pappa idén att jag skulle skoja lite med Tobie Nilsson. Det var på tipsextra. Och Staffan Lindeborg ställde upp kameran i vårt hus i för Och frågade mig om vad jag tyckte om Tobie Nilsson. Och ja, fraserna som jag delade med mig till mestadels av svenska folket. Där var ju att Tobie Nilsson är kass. Men tipsextra är bra. Den... Det videoklippet har följt med mig genom åren. Och man kan väl säga att min pappa har gjort saker genom åren som jag har fått förklara på både det ena och det andra sättet. Men det kan vi komma till senare. Just nu så ska vi vidare. Min pappa flyttar hem hemifrån Eindhoven. Och vi ska bosätta oss i Göteborg igen. Jag är väl runt fem år, fyra och ett halvt kanske. När livet tar en lite annorlunda vändning för oss. Inte annorlunda på det sättet att det var något ovanligt som hände. Men min mamma och pappa skiljer sig. Och där och då så börjar väl egentligen det livet som jag kommer ihåg. Och eh, det är därifrån vi kommer att gå sen. Come now. The times are changing. Eh, och det kan man väl verkligen säga att de gjorde. Jag är så liten vid det här tillfället att eh, jag har ingen riktig koll på hur allting gick till. De där eh, månaderna, året, veckorna. Det jag vet är att eh, pappa flyttade ut, jag, mamma och min syster Charlotte som då hade kommit till världen också. Vi flyttade från Kallebäck upp till Länsmansgården till mammas kompisar för att uh, göra livet lite lättare för mamma antar jag. Pappa flyttade till Italien och uh, jag träffade inte honom så mycket under den här perioden. Där och då så klev uh, både min mormor men framförallt min farmor och farfar och kanske allra mest min farfar in i bilden. Farfar Kurt som uh, lite grann kanske ställer sig på mammas sida. Hjälper mig något helt enormt från mig nu. Han tar med mig ut och spela fotboll när pappa inte kunde. Han kommer att titta på alla matcher. Han cyklar, går, åker spårvagn eller bil. Och han är överallt med mig i min fotbollskarriär från den dagen. Jag ska inte säga att jag har varit illa av att bara ha min mamma i mitt liv under den perioden. Jag vet inget annat. Det var så det var och jag tyckte inte det var något konstigt med det då. Kanske så här i efterhand kan man tycka att eh, det var lite konstigt. Att man kanske har fått lite annorlunda perspektiv på vissa saker eftersom inte farsan fanns där i alla dagar. Men det är ingenting jag kommer klaga på. Det var så det var och det var det man förhöll sig till. Under den här perioden, jag är 5, 6, 7 upp till 10 år. Så började jag ju spela fotboll ordentligt. Lindholmens BK, Lundby IF. Det är de två klubbarna jag representerar under den här perioden. Lundby IF fo först. Fotbollsskolan. In och köra. Jag älskade. Men då glömmer jag ju faktiskt en klubb. Där allting började. En liten kvartersklubb. Långt upp i skogen. Mellan Hellingsjö och Hellesåker. Den heter Upphults IF. Vi var gula och svarta. Kanske inte de bästa färgerna för mig nu. Men då. Med min kusin Martin. Så var det där allting började. Det var mina första steg på en fotbollsplan på riktigt. Och jag älskade det. Vi åkte upp och träffade min kusin. Någon gång ibland. Spelade lite matcher. Kanske tränade någon gång. Kommer ihåg att vi spelade Herrida Cup. Det var där de första organiserade stegen på en fotbollsplan togs. Efter det. Så blir det lite långt att åka dit upp. Vi bodde i Länsmansgården och åka till eh, runt 30 minuter upp för att träna fotboll när man var 5-6 år. Det tyckte inte morsan var så kul. Så det fick bli Lundby IF. Sälfjordsplan. Gruppegårdsgatan låg klubbhuset. Det gröna. Jag kommer komma ihåg det så länge jag lever. Vi tränade på grus. Jag som är så gammal hade inte lyxen att få börja mina fotbollstränardagar. På konstgräs så som det är nu. Utan det var grusplan. Lite småstenar här och där. Skrapsår. Tårar. Lite blodiga knän. Det var så det var på den tiden. Tiden i Lundby kommer jag inte ihåg jättemycket. Jag vet att vi kommer komma tillbaka till Lundby IF och mina kompisar där. Men sen bärde jag av upp till Länsmansgården. Lindholmens BK startar. och Jag har klasskamrater som börjar spela med Lindholmens BK. Och jag känner väl att... Här vill jag också spela. Börjar prata med mamma om att kanske få byta klubb. Min klasskamrat, min klasskamrat heter det. Lars Rasmusson. Hans pappa Stefan var med och tränade. En av mina bästa kompisar genom åren, Jimmy Hanssons pappa Mats, var också där. De börjar väl på mig lite. Ska du inte börja spela med oss istället? Du bor ju trots allt här. Sakt och gjort. När jag fyller eh, nio år så, så känner jag väl att det börjar bli dags att spela där jag bor. Och jag började spela för Lindholmens BK istället. Under den här perioden, vad kan jag ha varit, 9-10-11, så började jag väl märka att jag har lite talang för det här. Jag spelade ganska mycket fotboll på fritiden och gjorde ganska mycket mål i mina lag när jag var liten. Jag var sjukt dålig förlorare. Det kanske var det som gjorde att jag hela tiden ville vinna matcherna. Jag kommer ihåg en anekdot. Under tiden jag spelade fotboll, vi spelade Gotia Cup mot Älvängen faktiskt. Jag har en eh, svag bild av att det regnar och planerna är jätteleriga. Vi leder matchen med 4-1 och ska bara promenera hem den här matchen. Men elvängen vänder och vinner med 5-4. Jag vet att min tränare Mats, min bästa kompis Jimmys pappa, försöker trösta mig i vätan och leran som är enorm vad jag kommer ihåg. Och jag ber honom mer eller mindre och bara dra åt helvete. 10-11 år gammal, Be om min tränare dra åt helvete för första gången. Och sista skulle jag nog kunna tro. Jag kan inte tänka mig att jag har bett min tränare dra åt helvete någon annan gång. Håll käften gubbjävel tror jag jag sa. Redan där och då, dålig förlorare. Och det har väl följt med genom åren tror jag. Jag tror jag kallat min mamma och mina syskon, min farfar, och min pappa, både det ena och det andra efter en förlorad tennismatch eller en förlorad fotbollsmatch. Det, det var så det var. Jag tänker inte be om för det. Jag tror att det kan vara en av de sakerna som har tagit mig dit jag är. Att hata att förlora är en bra drivkraft. Men den får aldrig bli större än viljan att vinna. Och vinna, det kommer jag få göra en hel del. Förlora med för den delen. Play ball med ACDC. Ja, play ball. Det har jag gjort i mina år. Varje dag nästan. Så länge jag kan komma ihåg. Fotbollen har varit allt i mitt liv. Den är fortfarande allt. Eller ja, inte riktigt allt. Det var inte sant. Just nu har jag ju ganska mycket annat i mitt liv. Men det kommer vi till senare. Under perioden precis innan gymnasiet, högstadiet gymnasietiden, där någonstans började jag väl förstå att Fotbollen är någonting som jag kommer kunna livnära mig på kanske. Om jag bara spelar mina kort rätt. Vi hade ett enormt bra lag under min juniortid. Både i Lindholmen och i Lumbi, Men framförallt i Lumbi IF. Vi hade en tränare där som heter Bob Singleton. Han var brittisk. Han är en av de tränarna som jag har haft absolut störst hjälp av genom åren. Han fick mig att förstå att fotboll det ska vara en lek som är på blodigt allvar. Det var fotboll, två-tre gånger i veckan under den tiden. Vi spelade matcher. Och i Lundby IF så fick jag lära mig både vinna och förlora. Mest vinna ändå. Vi var väldigt duktiga som sagt. Hade många kompisar där som jag trodde skulle bli mycket bättre än vad jag blev. Men de föll bort på längs med vägen. Men som sagt, Lundby IF, Gotia Cup. Och denna Gotia Cup. Våran älskade turnering. Som vi aldrig lyckades vinna. Vi förlorade finalen på straffar en gång. Och just straffar var ett återkommande tema i Gotia Cup. Jag tror jag har förlorat en utslagsmatch i Gotia Cup genom åren. Resten har varit på straffar. Den matchen jag förlorade... Ja, det var regnmatchen mot Elvängen där jag var min tränare dra åt helvetet till slut. Tränare genom åren som man har haft. De har blivit ganska många. Det finns en del som sticker ut. Min fotbollstränare... På fotbollsgymnasiet, Sonny Karlsson. Han är numera sportchef i Häcken. Han satte mig på gymmet 45 minuter varje träning. För att träna upp mina sugrörsben. Annars skulle det inte bli något av det, sa han. Han kanske hade rätt. Jag tränade upp mina ben i alla fall. Och sen helt plötsligt så gick jag från att vara kvick till att bli väldigt, väldigt snabb. Och just snabbheten är någonting jag har haft med mig sedan dess. Under de här åren, 12-17 år någonstans, så hände mycket i mitt liv. Tjejer blev lite intressant Fast aldrig så intressant som fotboll såklart Jag fick vinna SM-guld inomhus Numera heter det ju Futsal Då heter det Five-A-Side Var SM-guld med både, med både Lundby IF Och senare BK Ecken. Spelade i Stadslaget Tillsammans med spelare som Kim Kjellström Och John Albåge Vi vann SM-guld där med Det var mycket SM-guld under den perioden Det blev ett par senare också Statslaget som sagt. Vi slog Stockholm i final med 4-1. Och inte bara i vårt lag fanns det spelare som senare skulle komma att bli kända. De hade spelare som Stefan Ishizaki, Rickard Henriksson, Bojan Georgic. med flera. De var storfavoriter. Men vi slog dem där. På ett regnigt och lerigt trängens IP i Örebro. Så lyckades vi bli svenska mästare. Det var häftigt. We are the champions... ...dunkade ut ur högtalarna. Och vi som hade vunnit... ...det var ju Göteborgs stadsslag. Vi kunde nog vara ganska dryga på den tiden. Men det fick man lära sig att... ...så kunde man inte bete sig. En historia från den här tiden kom lite senare. Jag kan vara 16 år kanske. Hade precis gått över till BK Ecken... ...skulle gå över till BK Ecken var nog mer rätt... ...för jag spelade nog fortfarande i Lumbi. Men jag var och i England. Stockport County hette laget och låg en bit utanför Manchester. Jag var där två gånger. Visade upp mig och tänkte inte mer på det. Tänkte väl inte att det skulle bli så mycket mer än så. Men de erbjöd mig ett kontrakt och jag skrev på det. När jag var där, vill säga. När allting var jättekul och jag hade gjort mål i någon testmatch där. och De var jätteimponerade och ville ha över mig dit. Jag tyckte det var skitkul. Spela i England, det var väl roligt. Jag kan väl säga att jag ångrade mig på planet hem. Och historien som blev sen var att jag och min mamma diskuterade. Jag hade skrivit på kontraktet, det var väl gällande? Nej, nah, riktigt så enkelt var det inte. Båda föräldrarna var tvungna att skriva på för att det skulle bli någonting. Och min pappa hade inte skrivit på än. Så vi ringde honom. Världens enklaste grej tänkte vi. Vi säger ju bara till honom att han inte skriver på. Så var kontraktet ohiltligt. Men han skrev på i alla fall. Och varför gjorde han det? Jo för han trodde väl såklart att jag skulle ändra mig igen. Och efter det här så blev det en jätteprocedur för att komma ur det där kontraktet. För jag vill ju inte flytta till England. Inte då i alla fall. Just där och då fick jag lära mig att farsan, han, han kommer man ha mycket att göra med genom åren... Både på gott och ont. Jag älskar min pappa. Men han har lärt sig tänka efter. Det tog ju ett tag. Jag fick skälla på han lite. Men eh, han vet vad som gäller nu. Eller åtminstone trodde jag det. Men det skulle ju visa sig att riktigt så var det ju inte heller. som sagt, han har gjort en hel del tokiga grejer i morgon. Men eh, han har alltid funnits där som ett stöd. Han flyttade hemifrån sin proffskarriär 1993. 92 kanske det var till och med. Och spela i Vad hände där? Det var ju ingenting som vi var speciellt glada med i familjen Blåvitt. Men vi lägger det åt sidan och glömmer det. Det var Vi låtsas som det aldrig har hänt. Det är så man får göra med farsan ibland. Min egen karriär fortsatte- efter Lundby IF och debut i Division 1 Södra så gick jag till BK Häcken 1999. Blev eh, tränad av Kim Källströms pappa Mikael. Och om Bob Singleton lärde mig eh, hur man spelade fotboll så lärde mig Mikael Källström hur man kämpade i alla fall. För det fick jag göra. Det var första gången vi körde fysträning på riktigt allvar. Och jag kommer ihåg att första fysträningen med BK Häckens tipselit så var det backträning på eh, slingan runt eh, Slättadamm. Jag spydde som en gris. Jag jag med fan på att jag inte skulle vara sist upp för den där backen sista gången vi skulle springa. Det fick jag ju igen sen kan man säga. Kom upp till toppen av backen och ställde mig och i skogen. Den träningen kommer jag alltid komma ihåg. Tyvärr gör ju alla mina dåvarande lagkamrater det också så att jag blir påminnen om det hela tiden. Men mycket Källström som sagt, han hade stort förtroende hos mig direkt. Jag fick bli kapten i tipselitlaget efter ett tag och... Inte så många månader efter övergången till Häcken från Lundby så blev vi uppflyttade i A-laget. Där var Kjell Pettersson tränare som hade tränat pappa i Blåvit under många år. Och det är klart att han tog hand om mig också. Tillsammans med en rad andra spelare som var i A-laget då. Joakim Sundegård, Henrik Dahl, Johan Lind, Niklas Svensson var några av dem som tog hand om mig. Några av dem som ville trycka ner mig och sparka ner mig för jag var junior. Som till exempel Ulf Holsten- har blivit en väldigt god vän på senare år. Just där och då så kanske man inte riktigt trodde det men så blev det i alla fall. Men det var också här som det började gå lite upp och ner i min karriär. Jag spelade inte så jättemycket under mina första år i A-laget i Ecken. Fick göra allsvensk debut år 2000 med Blåvit på Stora Ullevi. Nya Ullevi eller bara Ullevi som den egentligen heter. När jag gick ut i 65 minuten så ledde Blåvit med 6-1. Den allsvenska debuten kommer jag alltid komma ihåg, det kan jag lova. Senare blev det han för oss i Ecken och där gick det som sagt lite upp och ner. Fick en ny tränare, Jörgen Lennartsson tillsammans med Mikael Källström tog han över A-laget i BK Ecken. Lennartsson som numera är min tränare i FK Göteborg var ganska färsk då och kom in med en energi och en entusiasm som smittade av sig på hela laget tror jag. Men jag fick lite svårt att spela. Jag spelade i perioder och satt på bänken ganska mycket perioder. Jag tyckte ju Lennart som var dum i huvudet. Jag var ju ung och på väg upp i min karriär. Jag måste ju spela hela tiden, men riktigt så enkelt är det inte i fotbollsvärlden. Lennart som var ingen favorit då. Så här i efterhand så kan man ju skratta åt det. Men just där och då så var det svårt att, att se hans storhet när jag satte mig på bänken för sjö, sjunde, åttonde matchen i rad. Det gick så långt att eh, jag började snacka med farsan som då var tränare i Torslanda. Att eh, vore det vore inte bra för mig att bli utlånad till Torslanda. Få spela matcher och tycka fotboll är kul igen. Men det blev aldrig så. som tog sitt förnuft till fånga kan man väl säga. Satte in mig på plan och därifrån så gick hösten 2003 som eh, på Räls. Jag gjorde en jättemassa poäng. Både mål och assist och slutade med att vi förlorade kvalet upp till Allsvenskan. Eh, och det är sved. Att inte få spela i allsvenska med häcken. Det var det som jag helst ville men. Jag blev uttagen i ursättlandslaget till de avgörande matcherna. Vi spelade sista matchen i Eskilstuna mot Lettland och jag lyckades göra 3-2 för Sverige i slutskedet på matchen vilket gjorde att vi gick vidare till playoff. Playoff mot Spanien. Stora mäktiga Spanien med världspelare på alla positioner. De hade Victor Valdés och José Reina i mål, de hade David Villa på plan och en hel del andra spelare som senare skulle komma att bli världsstjärnor. Men vi vann. 2-0 hemma på Örjansvall i Halmstad. Kim Kjellström och tror det var Alexander Fanerud som gjorde mål. Nere i Spanien satt jag på bänken till runt 65 minuter någonstans. Då jag fick byta med Stefan Ishisaki. Kom in på plan, tog min position, märkte att vi fick ett anfall- Sprang med där på min vänsterkant och tänkte väl inte så mycket på mer än att jag skulle försöka vara på rätt plats. Fick bollen och med egentligen min första touch på plan. Gjorde 1-1. Spanien var tvungen att göra tre mål vid det tillfället. och Vi kände väl att det kommer de aldrig göra. Värde Andreas Isaksson i mål. Och han har varit febersjuk innan matchen men stoppade allt nästan. Vi var i EM. U21 EM. Vilken känsla. Två så avgörande mål. och Jag kände väl att... Det här, det här var höjdpunkten på min karriär hittills. Men det skulle komma mer. Det skulle komma mycket mer. Jag lämnade häcken. Och jag var på väg till Lyn i Norge. Allting var klart. Jag hade varit där ärhöljt på. Jag skrev på mitt kontrakt. Igen. Men återigen så dök det andra möjligheter upp. Det var inte så att jag ångrade mig utan man kan väl säga att jag fick ett bättre alternativ på... Ja... Bättre alternativ på många sätt. Normen blev inte så jätteglada, men... Jag kände väl att det blev bra för mig till slut. Vart hamnar jag någonstans då då? Ja, det kan jag väl berätta. Givetvis förstår ni ju att jag hamnar i Stockholm. I Djurgården faktiskt. Den vändningen som den övergången tog. Det var väldigt speciellt. Jag sa att jag var mer eller mindre klar för lyn i Norge. Och det var jag. Kontrakten var påskrivna. Men häcken ville annat. Och på väg hem i bilen från Oslo en tredje gång så ringer Bosandersson i Djurgården och frågar. Vill du spela i Djurgården? Jag försökte förklara lite snällt att ja, jag har faktiskt skrivit på för lyn. Men Bosse är en sån person, han bryr sig inte om det där. Finns det en möjlighet så tar han den. Han frågade mig igen. Det var inte det jag sa. Vill du spela i Djurgården, frågan? För att ge er lite bakgrund så hade den vunnit svenska mästerskapen två år i rad och spelat kval till Champions League. Det var på den tiden Sveriges överlägset bästa lag. Svaret från mig var ganska självklart. Det är klart att jag vill. Ja, då syns vi på onsdag. Det här var en torsdag. Så veckan efter så var jag uppe i Stockholm och på. Fick träffa Bosse Andersson och tränarna han Lukic och Stefan Ren. Fick träffa ordförande Bosse Lundqvist. Det var inte mycket att säga om. Där och då bestämde jag mig för att det är hit jag ska. Jag ska spela i Djurgården. I Stockholm. Uff, oh, Stockholm. Det klingade inte riktigt rätt i min öron då. Göteborgs pojk som jag var och blåvitt fan som jag också var och hade varit i hela mitt liv. Varför blev det inte blåvitt? Varför ringde aldrig blåvitt? Jo, det gjorde de. Men de signerade Peter EJ för en herras massa pengar under samma period. och Då fanns det inga pengar kvar till en liten 21-åring från Hissingen, utan det som blev var att de frågade mig om jag kunde tänka mig att spela ut mitt kontrakt i häcken och sen skriva på för blåvet gratis. Och det alternativet fanns inte då. Så kunde jag inte göra mot en klubb som hade plockat upp mig till A-laget och gett mig chansen att få spela fotboll på riktigt i, på seniornivå. Så det blev inte så. Det blev Djurgården istället. Och man kan väl säga så här att det har jag väl aldrig ångrat. Jag hade två och ett halvt år i Stockholm. Jag bodde faktiskt i Solna. Ganska nära Rasunda faktiskt. Som var ärkerivalen AIKs hemmaplan. Men det var aldrig några problem. Det handlar väl om hur man är som person antar jag. Jag har alltid försökt uppträda med respekt. Och var det någon som ville prata så gjorde man det. Och det är så jag är uppfostrad och det är så jag alltid kommer göra. Men det är klart att att bo i Solna som Djurgårdare är det... Det hade ju kunnat bli problemen. Som sagt, jag har aldrig haft några problem med aik och hoppas inte att jag kommer få det i fortsättningen heller. Umsesidig respekt tror jag är det viktigaste. Men för att prata mer om Djurgården. Djurgårdens IF, Stockholms stolthet, Stockholms stadion. Vilken tid jag hade. Vad kul det var. Vi var så många som kom utifrån. Vi hade inte så många riktiga äkta stockholmare i laget. Det fanns så klart några stycken. Jag Stefan Bergtoft och Elias Storm som... Pratade stockholmska så öronen ringde. Men det var många spelare som kom utifrån. Och just den ekvationen tror jag gjorde att vi fick ett så sammansvetsat gäng. Vi hade liksom inga kompisar vid sedan av plan när vi kom dit. Utan kompisarna det blev de i laget. och Man gjorde allt för varandra och vi gjorde allt tillsammans. Vi umgicks med flickvänner utan flickvänner. Både på plan och utanför plan så var vi sammansvetsade. Och till slut så började det där ge resultat. Vi spelade Champions League-kval nere i Italien mot Juventus. Stora, mäktiga Juventus. Stadio del Alpi, det var ju en grej man bara hade drömt om. Att jag sen fick göra två riktigt bra matcher och dessutom göra mål där nere. På Gianluigi Buffon. Den Buffon, världens bästa målvakt genom tiderna skulle jag nog vilja säga. Där har du ett riktigt gött minne. Som jag kan dunka fram på Youtube lite då och då. Bara för att känna känslan av att den där keepen, den har man gjort mål på. Det fanns andra högtidsstunder i Djurgården också såklart. Vi lyckades vinna Svenska Kuppen två gånger. Vi lyckades vinna SM-guld 2005. Vi var uträknade innan säsongen. Vi hade inte tillräckligt bra lag, sades det. Men vi knöt näven i fickan. Visade alla vart skåpet skulle stå. På gamla Ullevi i Göteborg så mötte vi Öj i en avgörande match. Vi fick med oss 0-0 men eftersom Stockholmslaget Hammarby slog blåvitt faktiskt av alla lag. Uppe i Stockholm samtidigt. Så var vi svenska mästare. Fick fira på avenyn. Hemma på mammas gata var det någon som skrev i tidningen. Det stämde väl kanske inte riktigt men. Att få vinna SM-guld. Som 22-åring, 23-åring till och med. Det var stort. Även om det var med Djurgården. Som någon sa. Men jag har aldrig haft någonting illa att säga om Djurgården. Jag var där i två och ett halvt år. Jag kommer alltid komma ihåg den tiden som en av de bästa i mitt liv. Jag har fått kompisar för livet. Vi umgås inte så sådär jättemycket nu längre men... Det finns människor som jag alltid kommer komma ihåg och som jag alltid kommer värdesätta. Då har Daniel Sjölund, Fredrik Stenman, Johan Arning, Mattias Konchab, Gabbar som, som tog hand om mig när vi kom till Djurgården samtidigt. Vi bodde på hotellet Forresta på Lidinge och han plockade med mig ut varenda kväll för att käka mat. Han tog hand om en liten vilsenjöteborgare som hade kommit till storstan. Som sagt, tiden i Stockholm... Är ett kärt minne för mig och jag kommer alltid värdesätta det. Det finns de som försöker låtsas om att den inte fanns. Som pojke får man inte tycka om Stockholm. Det kan jag säga att det är skitsnack. Stockholm är en underbar stad och jag kommer alltid tycka om den. Det är inte hemma. Men det är mitt andra hem kan man väl säga. Sandland ja. Den tiden, den sorgen tänkte jag säga, men riktigt så illa var det inte. Vi hade en speciell tid i England, jag och min flickvän. Vi eh, trivdes inte jättebra utanför plan. På plan gick det väl lite upp och ner. Jag fick spela lite ibland och satt på bänken ibland. Den eh, stora grejen med just England var nog att eh, jag såg min chans att få spela i England. Tog den, men tog den ändå inte riktigt. Jag var inte riktigt redo. Dels så kom jag till England med sviktande form och lite bristande självförtroende. Vilket kanske gjorde sitt också. Men på det stora hela så är det väl bara att erkänna att jag var inte redo för att bli proffs. Utlandsproffs vill säga. Jag var inte riktigt redo på det som det betydde att vara utlandsproffs. Det är en helt annan mentalitet. Det är äta eller äta. Så lilla jag som hade haft en ganska skyddad verkstad fram tills dess. Blev både överraskad och chockad över hur brutalt klimatet kunde vara ibland. Inte mellan spelarna nödvändigtvis. Jag hade ganska många kompisar just i spelargruppen. Men eh, tränare och supportrar och även vissa spelare. De eh, tog inte hänsyn till om du mådde lite dåligt ibland. Eller hade lite jobbigt någon träning. Utan där var det bara upp på hästen och köra igen. Tränare som sagt. I Sunderland fick jag efter en liten period Roy Keane som tränare. Roy Keane Legenden i brittisk fotboll Spelade i Manchester United i Jag vet inte hur många år Känd som ett råskinn på plan En bra fotbollsspelare Men ett riktigt psycho Helt plötsligt klev han in i omklädningsrummet på träningsanläggningen Och skulle bli min tränare Hur skulle det här gå? Ganska snabbt förstod jag att eh, Han var inte intresserad av att ha Mig som vänsterytter utan Han plockade in en annan kille Som han hade spelat med och haft i Celtic Ross Wallace det blev en liten eh, besvikelse för mig jag hade ändå gjort det ganska bra de matcherna jag fått spela och nu är plötsligt så satt jag på bänken och till och med på läktaren i vissa matcher det var väl där och då jag kände att hans förtroende skulle jag nog aldrig riktigt få men jag skulle byta upp och köra i alla fall till en början kände det så att jag fick mina matcher gjorde något mål här och någon assist där men det är klart att jag kände väl att jag inte riktigt gjorde tillräckligt för att kanske få hans förtroende heller men med det sagt så ska jag ändå säga att Roy Keane, hur brutal han än kunde vara i sina matchnack ibland och hur mycket man än har fördomar om just den personen så var han en riktigt, riktigt bra tränare. Jag tycker verkligen det. Jag fick inte spela så mycket som jag hade velat och jag fick inte spela de matcherna som jag kanske tyckte att jag skulle spela. Men han hymlade aldrig med varför. Han sa som det var. Just nu så tycker inte jag att du är tillräckligt bra. Det här och det här ska du träna på. Det här och det här måste du bättre. Och det var aldrig något snack om att linda in sig i dåliga ursäkter eller konstiga floskler. Utan det var rakt och ärligt och jag uppskattade det. Kanske ännu mer i efterhand. Eftersom jag lärde mig att det är så man kanske måste vara. Du kanske måste vara rak och ärlig. Roy Keane som sagt. Några historier har vi väl allt. Finns väl kanske någon Manchester United supporter som sitter ute och lyssnar. Och jag ska försöka att inte låta mitt Liverpool-hjärta lysa igenom alldeles för mycket. Men Roy Keane, han har dratt sönder en och annan eh, taktiktavla. Vi låg under med 4-0 emot Preston borta en dag. Då kom han in och sa, om inte ni gör mål efter en kvart så tar jag av er allihop. Det går ju givetvis inte, du får ju bara göra tre byter, Men budskapet var klart och tydligt och där låg taktiktavlan i hundra bitar. En annan match spelade vi hemma. Tror vi möter Cardiff och Cardiff hade en spelare som heter Michael Chopra som hade gjort en herrans massa mål. Han sa till våra mittbackar att jag bryr mig inte om vad ni gör men den där killen ska inte göra mål idag. Jag tror det tog fyra minuter så hade han gjort mål. Och om man kunde döda med blicken så hade våra mittbackar inte funnits idag när de kom in i halvlek. Jag tror båda två blev utbytta i paus vilket är väldigt väldigt ovanligt. I alla fall en av dem rök och den andra hade notat ut om han hade kunnat. Kanske lite överdriven historia. Det är mycket möjligt att båda fick vara kvar på plan. Men det är så jag kommer ihåg det. Jag träffade en hel del folk i England som jag lärde känna ganska bra. En kille heter Craig Honeyman. Han var agent och hjälpte mig med allt som gick att hjälpa. Han har jag fortfarande kontakt med. och Han har sagt att han ska komma över till Sverige och hälsa på. Men det har inte riktigt blivit så än. En annan historia från England var ju när jag och min polare Martin Föllop som tyvärr gick bort i en sjukdom här för några år sedan. Vi missade bussen. Historien var sådan att han skulle hämta mig med sin bil och utanför hans ja, område eller vad man ska säga så var det en olycka. Där han blev stående helt enkelt. Vi kom för sent. Vi missade samlingstiden med 5-10 minuter och när vi kom fram så var inte bussen som skulle ta oss till matchen kvar. Den känslan, den känslan, den var inte fräck. Eh, han ringde upp oss och sa att vi skulle vara på hans kontor på måndag klockan nio. Det här var fredag. Jag fyllde 25 år på lördagen och tror det eller ej så åkte jag fast för fortkörning och fick böter på min 25-årsdag. Inte den bästa 25-årsdagen. Men eh, som sagt, måndag möte. Nio. Jag var där tio i nio. Jag hade nog kunnat vara där ännu tidigare men... Jag satt där utanför och väntade på min tur. Det var tre stycken som hade missat bussen. Han kallade in mig först. Så nervös som jag var då. Gå in och prata med Roy Keane om varför man har missat en match. Det var ingen höjdare. Men han frågade mig vad som hade hänt. Jag förklarade och han sa att... Du brukar vara här först på morgonen och du går nästan alltid sist. För mig var det väldigt konstigt att just du kom sent. Men lärde jag av det här... Lite aldrig på någon annan utan se till att ha en egen bil och ta dig till träning och match. Du spelar morgonsan. För mig är det här glömt. Och det var så han var. Rak och ärlig. Inte långsint. Till skillnad från kanske hur han var på fotbollsplan då. Men eh, där lärde jag mig. Jag ska aldrig någonsin ha någon annan att skylla på. Tiden i England började ändå lida mot sitt slut. Jag kände det här var inget kul. Jag behövde börja om. Vända hemåt igen. Det var snack om Djurgården. Det var snack om blåvitt. Mitt blåvitt. Som jag aldrig hade fått spela för än. Skulle det bli dags nu? Kanske det. I vevan när vi skulle gå på semester så fick vi reda på att min flickvän Maria var gravid. Vi skulle få vårt första barn och där och då var det inte mycket att fundera på. Vi skulle hem. Straits, pappas favoritband. Jag har pratat om min pappa. Han har hjälpt mig med mycket genom åren men han har gjort så att jag har fått en hel del mer jobb också. En av de gångerna var när vi skulle flytta hem från England. Jag hade börjat förhandla med IFK Göteborg och saker och ting var på väg att lösa sig och hade regelbunden kontakt med pappa som var jätteglad såklart. Han var ju blåvit fan ute i fingerspetsarna och det är väl drömt båda två om att jag skulle spela i blåvitt en dag. Men jag talade om för honom att det är väldigt viktigt att du håller tyst för att... Det får inte komma ut att jag ska ha det blåvitt ännu för det är vissa saker... Som har med lite skatteregler och sånt där att göra som, som gör att det är viktigt att vi får... Vi får hålla på det lite. Absolut, så sa pappa. Satte sig på bussen ner till Kalmar. Drack lite öl, tyckte det var lite kul, blev uppkallad på räcket. Och resten är ju en klassisk historia. Upp på räcket som sagt i Kalmar. Lite glad i hatten så vet han inte riktigt vad han ska säga utan där och då så myntades orden som också kommer få bära med mig genom alla år. Tobbe är klar. Inför hela Fredrikskans. Som tur var blev det ju jubel i blåvettklacken. Det hade nog känns lite värre om de hade börjat bua kanske. Men där på morgonen dagen efter, då var det inte lika muntert. Blev uppringd av tidningar och jag tror det var Aftonbladet som frågade mig att din pappa har bekräftat att du ska till IFK Göteborg och jag försökte liksom linda in det och säga att nej, så kan det inte vara. Han kan inte ha sagt exakt så. Jaha, du har inte sett, sa han. Jag? Nej, vad Då Då ska du nog gå in och titta på Youtube, san. Sa Sök på Tobbe är klar. Jag gick in och tittade. Nej. Det gick jäkla mig inte att missuppfatta vad han menar. Tobbe är klar, bokstavligt talat. På ett räcke i Kalmar. Nu så här i efterhand så kan man ju skratta åt det. Då var det inte lika roligt. Men vad gör man inte med familjen? Familjen är det viktigaste jag har. Fotbollen har alltid varit nummer ett. Familjen har fått offra en hel del genom åren. Just nu i skrivande stund så har jag min fru Maria. Vi gifte oss för lite drygt tre år sedan. Och vi har tre söner hemma nu. Lukas är nio. Det var han som vi fick reda på att vi skulle ha när vi flyttade hemifrån England. Vi har Leon. Som är fem. Han blir sex här nu i sommar. Och så lilla Lexton. Som föddes i augusti 2016. Han är snart ett år. Och tiden går så fort att man önskar man kunde stoppa den ibland. Familjen, ja. Pappa, mamma. Fyra syskon. Vad gör man med sin tid? Och framförallt varför använder man inte tiden mer när man bara hade ett barn? Eller inga barn? Jag skulle inte byta någonting mot nåt. Min familj som sagt är det viktigaste jag har. Jag tror jag är en hundspappa. En ganska ordentlig sådan också. Gör inte så. Hoppa inte där. Gå inte dit. Akta dig. Slå dig inte. Precis sån som jag svor att jag aldrig skulle bli. så är jag. Säkert sträng också. Får vi äta yoghubbar? Nej, det är för sent. Får vi käka godis? Nej, det är inte lördag. Min pappa känns som han var tvärtom. Där var det aldrig några bekymmer. Jag kan aldrig komma ihåg att min pappa var arg när vi var små. Men nog snackat om min pappa. Vi kanske ska gå in lite på min mamma också. Mamma Kerstin. Som under alla åren efter mamma och pappa skildes. Fick ta det stora lasset med mig och min syster Charlotte. Hon körde mig till alla träningar. De som behövdes i alla fall. Hon var med på alla matcher. Åkte med på läger. Hon ställde upp för mig. I vått och torrt genom alla år. Och tillsammans med min farfar. Så är det hon som har betytt mest för mig under min fotbollskarriär. Inte så mycket att hon lärde mig hur man slog en bresida Eller hur man skulle nicka in en hörna. Utan mer om man skulle uppföra sig. Sluta vara så dålig förlorare. Gör sig. gör så. Lär dig att man aldrig kan vinna hela tiden. Min mamma har dragit ett jättelass genom alla åren. Och jag vet inte om jag har sagt det till henne tillräckligt ofta. Hur mycket jag uppskattar det och hur mycket jag älskar henne för det. Det hade kunnat vara att jag hade fått klara mig själv. Men det behövde jag aldrig. I mitt eget liv så är det också mamma som får dra ett stort lass. Och inte min mamma utan pojkarnas mamma. Där hemma min fru Maria... Hon får offra mycket. Jag har aldrig kunnat vara pappaledig. Jag kan inte säga till min tränare att du, nu ska vi på bröllop. Jag kommer inte på träningen imorgon. Maria får ta i det mesta hemma. Styra och ställa. Bestämma. Göra planer. Fixa för pojkarna. Jag försöker hjälpa till så mycket jag kan. Men det är inte alltid som tiden räcker till. Och jag har väl inte alltid kanske satt familjen i första hand i alla lägen. Familjen är det viktigaste jag har, men jag kanske inte alltid har resonerat, eller kanske resonerat så har jag väl gjort, men jag kanske inte alltid har agerat efter det. Familjen det viktigaste jag har. Try your best but you don't succeed street down your face Då klar. Pappas berömda ord uppe på räcket i Kalmar. Blåvitt. IFK Göteborg, Änglarna. Till slut så var jag där. Jag stod där uppe på kamratgården med blåvit tröja på presskonferensen och kunde glatt konstatera att jag var en IFK Göteborg-spelare. Efter alla dessa år efter alla mål man gjort på fotbollsplan när man var liten. Efter alla sm man vunnit. Efter alla Champions League-titlar man tatt. Där uppe på Svarta Mossen. Eller nere på Eriksbergs plan. Så till slut så stod jag där. Och var blåvitspelare på riktigt. Mitt uppe i en brinnande guldstrid kom jag också. 2007. Vi vann sm -guld. Vi var på Götaplatsen. Det var folk överallt. Det var rök. Det var kallt. Det var mörkt och ändå så var det enda man kände värme. Från hela stan, givetvis inte alla men det kändes som hela stan, stod där på Götaplatsen och tog emot oss när vi kom. Jag hade ingen jättedel i det guldet. Jag spelade sex matcher, gjorde ett mål, fixade för mig ett självmål mot Hammarby. Men jag firade det, precis som alla andra. Kanske blev det supporten i mig som fick fira mest. Jag var med och spelade lite men... Jag hade hejat på blåvitt i hela mitt liv. Jag fick ta paus där i två och ett halvt år när jag spelade i Djurgården. Och det var väl inget konstigt med det men nu var det blåvitt som gällde för hela slanten. Och jag skulle visa att jag är en bra spelare. Här ska jag vara. Jag ska bidra med mål och assist. Vi hade ett härligt gäng som vann. Lite äldre spelare i Bengt Andersson, Magnus Ulmer Johansson, Niklas Alexandersson. Blandat med de unga spelarna som kom upp då, som senare skulle komma att bli riktigt, riktigt bra. Som var bra då också, men som kanske tog sina första kliv på den riktigt stora scenen. Pontus Wernblom, Mattias Bjersmyr, Ragnar Sigurdsson. Det var många, många riktigt bra spelare. Kompisar för livet, som jag fortfarande umgås med än idag. Vissa har jag sms-kontakt med varje dag. Vi hade tränarna Stefan Ren, Jonas Olsson. Ted och som var med också på ett hörn och hjälpte till. Vi spelade ett spelsätt som vi kallade för Hunden, Katten, Glassen. Efter hipp -hip. Hunden, Katten, Glassen. När jag kom till blåvet och fick höra det så blev jag full i skratt. Men det var väldigt enkelt. Det var tre uppspelsvarianter. Och den ena gick inte att stoppa samtidigt som man stoppade den andra. Det var enkelt men genialt. Och vi vann SM-guld på det. Folk tyckte vi var lättlästa, vi spelade ingen roll, vi vann matcher och ingen kom åt oss. Men som sagt, just 2007 bidrog inte jag med så jättemycket. Jag kom mest in, försökte vara en god gubbe och firade i bara helvetet sen. En rolig historia som hände i samband med, den här guld, med det här guldfirandet det var att vi var på Frölanda hockey, de inte mora. Vi koncentrerade väl så inte jättemycket på hocken den dagen utan vi firade, drack lite öl och bestämde oss för att gå vidare efter matchen till Giofarellis på avenyn. Helt plötsligt så dyker hela Mora Ico upp. De hade precis slagit för Frölanda med 3-2. Och vi tyckte det var på sin plats och bjuder de på varsin öl eftersom de hade ändå slagit för där i Göteborg. Vilket vi tyckte var stort för. Det var inte så många som gjorde det. Sagt och gjort, vi beställde in, vi var fem stycken. Vi beställde in en 40-talet öl och sa grattis till vinsten. Efter en liten stund så tror det var jag eller Pontus Värmblom som sa Ska vi slå var om hur lång tid det tar innan de bjuder tillbaka? Och vi satt där och 10 ja, minuter, 15 minuter, 20 minuter Någon sa att de bjuder säkert tillbaka när de går. Bjöd de tillbaka? Inte då? Det gjorde de verkligen inte. Och vi blev lite lätt putta över det faktiskt. Vi var ändå fem stycken som hade skickat in 40 öl till hela Mora hockey. Vi tyckte det var lite smånät att inte ens fem öl kunde de beställa in till oss. Om de inte ville eller om de bara inte tänkte på det, det vet jag inte. En rolig historia blir det i alla fall. Om Mora gick hos Snålet, <laughs> tror säkert inte det var illa ment. Men som sagt, en rolig historia är det. Året efter, 2008, var året som jag skulle kliva in i Blåvits historia på riktigt. Jag skulle vara grym. Jag tränade som satan under hela försäsongen. Kände mig stark, kände mig bra. Men det blev ingen bra. Mestadels av året 2008 handlade om att försöka hitta formen. Jag satt på bänken någon match. Försökte, försökte och försökte. Efter sommaren kom jag i kontakt med Blåvits mentaltränare mentala coach, ja, vad man nu ska kalla det, Johan Örtendal. Vi satt oss ner och började prata lite. Det gör vi än idag. Jag tror att Johan Örtendal var en av anledningarna till att jag lyckades få min karriär att vända i blåvitt igen. För det hade kunnat gå riktigt illa. En grej också var givetvis att jag började spela forward istället för vänsterytter. Jag har alltid varit väldigt, väldigt snabb. Och kanske passade det bättre i spelsättet som Blåvets spelar med att spela forward än att spela ytter. Sagt och gjort. Jag började spela forward i slutet på 2008. Och sen behöver jag aldrig titta tillbaka mer. Därifrån gick min karriär spik uppåt. Platsen. Det var där jag skulle spela. Det började gå bra. Jag gjorde lite mål där på hösten 2008. Och forward. Det hade jag egentligen aldrig spelat sedan jag var riktigt liten. Men det var där jag skulle spela. Och det var där jag trivdes som bäst. Och har trivts som bäst. Ända sedan den dagen. Vi är inne på 2009. Ett av mina bästa år i karriären. Men innan jag började på det. Så kommer jag ihåg att. Det fanns ju fortfarande två ganska roliga historier att berätta från tiden innan, 2008. Vi är på träningsläger i Spanien och vi ska spela en match. Det sägs att det ska vara en timme till matchen och det ska vara en riktigt fin gräsplan. Och det är därför vi väljer att åka den här vägen, säger de. Blåvitt. Storklubb i Sverige åker, sätter sig i bussen. Två timmar till match. Vi kommer fram. Det är en sket, en konstgräsplan. Tränarna frågar oss allihop om vi vill spela matchen eller om vi ska strunta i det och åka tillbaka igen. Några vill åka hem. Några tycker att vi lika gärna kan spela när vi ändå är där. Jag säger väl egentligen ingenting. Jag tycker väl att det är lite konstigt att vi har åkt hela den här vägen utan att kolla om det var gräs eller konstgräs. Men vi kan väl lika gärna spela när vi är här. Det skulle jag aldrig ha sagt. Jag försöker någonstans att gå in i matchen med en professionell inställning. Det laget vi möter heter Banyoles. De sparkar av sparken, spelar tillbaka den till sin högerback. Jag ska upp och sätta press. Han drar en krossboll rätt upp i ansiktet på mig efter tio sekunder. Där och då dog den matchen. Jag ligger ner. Min, eh, våra läkare eller fystränare kommer in med lite vatten och hjälper mig. Försöker spruta lite kallt vatten i ansiktet. Näsan känns som den sitter på sju olika ställen. Jag är så förbannad över den där jäkla början på matchen. Ända tills jag vänder mig åt sidan och ser att fem av mina lagkamrater sitter och håller på att kissa ner sig på bänken av skratt. Tio minuter senare när jag vänder mig om så sitter de fortfarande där och skrattar. Och då har givetvis fyrstranden börjat skratta också. Bara för skoj i skull så vände jag mig om några gånger under matchen. Och varje gång jag får ögonkontakt med någon av dem på bänken så jag får bara skratt. Det är skratt. Och den där historien de har följt med. Det är en sån intern historia som man aldrig kommer glöm glömma av. En annan historia från... Ett läger i Spanien, det var några av de unga killarna skulle gå ner på stranden när vi var på Kanarierna. De var ett fåfänga, några av dem är e kanske fortfarande, det ska jag väl säga. Men jag tror det var Pontus Värnblom, Gustav Svensson, Jonathan Berg, Mattias Biersmür. De skulle ner på stranden och bara sola och bada kanske lite. Kanske kolla brudar, vad vet jag. Men oavsett så säger Jonte Berg när de kommer ner mot trappan som går ner till stranden att det är väldigt väldigt viktigt med entrén, gubbar. Och så tar han ett snedsteg och mer eller mindre snubblar och studsar ner för trappan hela vägen ner till stranden. Och så är det roligt minne som man kan skratta åt så här i efterhand när man vet att det gick bra. Men som sagt, det var egentligen förra delen. Nu kommer vi till den här delen. I'm on top of the world. Det var den låten ni hörde precis här innan. Och det var så det kändes nu. Jag var forward. Allting flyter på. Jag vinner Skytteligan 2009. Dessvärre vinner vi inte alls svenskan. Vi förlorar den sista matchen för året mot AIK. Och de vinner på våran hemmaplan. Det var ett av de tyngsta minnena som jag har haft under min fotbollskarriär. Men skitsamma. Vi ska inte ge dem det. Vi pratar inte om det mer. Istället tänkte jag prata om allt som det ledde till. Att jag fick börja spela forward. Som sagt, jag vinner Skytteligan. Och på sommaren... 2009, så blev jag uppkallad till landslaget. Det riktiga landslaget. Jag hade spelat några landskamper innan på de här januari som fanns då. De finns ju fortfarande förresten. Men då var det lite mer spelare som var med i det riktiga landslaget. Nu blev jag uppkallad till en vm kvalmatch Eller om det var EM-kval kanske. Nej, jag tror det var VM-kval. Det var väl VM i för året efter. Det var väl inget konstigt egentligen. Jag ledde skytteligan i Allsvenskan. Det var väl mer att när Lars Lagerbäck ringer och säger att han vill ha med mig till landslaget. Då sitter jag på en strand nere i Bulgarien. På semester. Hade säkert sänkt ett par öl redan. Det var sent på kvällen. Jag skulle gå upp och kolla Wimbledon-finalen, kommer jag ihåg. Och på rummet ligger min telefon med massa missade samtal. Ja, sagt och gjort. Det var ingenting man eh, tackade nej till direkt. Så att det var bara ner till stranden. Tal om för familjen att eh, så här är det. Jag måste dra. Det kan man ju tänka sig själv att min flickvän var ju inte jätteglad. Där satt hon med våran ett och ett halvtåriga son. Och min syster och hennes kille var med och deras pojk var också med. Det kanske var det som var min räddning till slut att hon inte behövde stanna där alldeles själv. Men det är klart, helt populärt var det ju inte när jag packade mina väskor och drog ifrån Bulgarien och lämnade familjen där. Men landslaget som sagt det är det jag kommer att prata om nu. Min dröm. När jag sprang där på pojkplanen hemma spelade mot fotboll. Jag gjorde mål i landslaget ganska många gånger på den lilla plan vi hade där uppe i Länsmånsgården. Men att man skulle få göra mål på riktigt i landslaget, det var en dröm. 34 landskamper, 10 mål. Det var det faset jag hade till slut. Jag har spelat mot Brasilien Argentina. Jag har mött Messi, jag har mött Neymar, Shevchenko. Spelat match mot Tyskland, fått göra två mål, fick ett tredje bortom för en tveksam offside. Det var några av höjdpunkterna, rent faktamässigt. Men jag har fått med mig så himla mycket mer. Så himla mycket mer. Jag har blivit nära vän med spelare som Sebastian Larsson, Andreas Granqvist. mycket lustig, Anders Svensson. Jag nära vänner. På andra ställen också såklart. Pontus Wärmblom genom blåvitiden Men om man ska titta på spelarna som inte har spelat i blåvitt. Anders Svensson hade gärna velat, det vet jag. Men hans historia med Älvsborg gör ju att det blir helt omöjligt. Sebastian Larsson är också blåvitt. Får vi se om han lyckas dyka upp i den blåvete tröjan någon gång. Landslaget. Det är en dröm som sagt. Och att få göra så mycket landskamper ändå som 34 och fått göra tio mål. Det är någonting jag alltid kommer bära med mig. Men nog om landslaget. Det är en del i mitt liv som jag nu numera kanske får lägga bakom mig. Jag har inte tackat nej till landslaget. Jag är fortfarande uttagningsbar men jag inser väl att det kanske inte blir så mycket mer landskamper. Om de inte skapar ett ö35 landslag. Över 35 år. Där är de nog fortfarande kunnat göra ganska bra ifrån mig. Jag vet inte vem som skulle kunna vara ledare där. Kanske ska kalla in Tommy Söderberg igen. Men nog om det. Det finns ju givetvis en person i landslaget som många vill veta en hel del om. i Brymovic såklart. Många har en bild av honom som kaxig och ganska otrevlig kanske. Den bilden delar jag inte alls. Zlatan är ett superproffs. Han gör precis allting som krävs för att vinna. Han tar hand om sig. Han gör ingenting som inte gör honom som till en bättre fotbollsspelare. Men det innebär inte att han kan vara en trevlig person. Det innebär inte att han inte kan vara en trevlig person i givetvis rätt ord att använda. För trevlig är han absolut. Han är rätt rolig faktiskt. En historia som jag har med honom det var att jag fick ett rum på en av mina första samlingar på hotellet. Helt plötsligt när jag står och plockar upp mina grejer så kommer in den i rummet och det är slatan. Man blir inte jättekaxig när man som ny spelare i landslaget står och han kommer in i rummet. Den respekten hade man ändå för han. Han frågade mig vad jag gjorde där. Ja, det här rummet har jag fått tilldelat mig. Ja, men det här är mitt rum, sa han. Då var jag inte stor, kan jag säga. Men jag sa bara att, ja, jag är ledsen. Det är det här rummet de har sagt att jag ska. Ja, okej. Jag går ner och kollar vad som har hänt. Han gick iväg. Kom tillbaka. Nej det här är mitt rum. Ja det är inga problem så jag. Jag tar mina grejer och går. Då visade det sig att han hade blivit uppgraderad kan man säga. Till ett av de större rummen eftersom han numera var lagkapten. Men han ville ha sitt gamla rum. Det visste inte ledningen om utan de hade gett mig hans gamla rum. Men det var inte så mycket att säga. Det var inte direkt så att man sa bara. Ja fast nu har jag detta rummet så nu får du gå till ett annat. Det var bara att ta sina grejer och hoppa in i ett annat rum. Och det var givetvis inga problem. Men som sagt, Slattan Ibrahimovic. Superperson, superspelare. Man kunde kanske lära sig en hel del av honom. Men jag tror inte det var värt att titta för mycket där. Skillnaden var alldeles för stor. Däremot försökte man kanske titta lite hur han löste vissa situationer på match. Man kan alltid lära sig någonting av alla. Men efter ett tag. När han var uppe med klacksparkar i huvudhöjd och plockade ner bollar tre och en meter upp i luften så insåg jag nog att det där kommer jag aldrig kunna göra ändå. Så att det blev till att titta på andra spelare istället. pressure. Queen. Ytterligare ett av eh, farsans favoritband. Denna gång tillsammans med David Bowie. Och under pressure. Det var vi väl i blåvit under en period. Man har alltid press på sig när man spelar i FG Det är inget nytt. Det var jag ganska klar med när man flyttade dit. Blåvit i en stor klubb. Och det berör många. Så därför att under åren mellan 2010 och 2012. 0,7 av tre år i rad. Det var inte okej. Okay. Det var alldeles för dåligt. För mig gick det väl ganska okej okay under här åren men fotboll är en lagsport och jag led lika mycket som alla andra, supportrar, tränare, spelare över att vi inte riktigt kom upp i den nivån som vi ville ha. När vi var bra så kunde vi vara riktigt bra och slå alla lag. Men vi var inte riktigt där vi ville när det gällde lägsta nivå. En av de absolut tuffaste dagarna- var när vi fick stryk mot djävulen med 5-0 på bortaplan. Den känslan jag fick när man skulle åka upp till kamratgården eller ens gå ut och bara titta på folk i ögonen. Den var hemsk. Den ville aldrig vara med om mer. Det är nog den enskilt värsta känslan som jag har haft förknippat till fotboll någon gång. För då kände det som att varenda djävul man tittade på ville slå dig på käften. Och den känslan är inte kul. Jag blev lagkapten under något av de här eh, åren. 2012 tror jag det var. Vi fick in mycket Stare. Det var en jättesatsning på gång. Vi tog in spelare som Pontus Farnerud, Daniel Sobralense, Nordin Gersic, Jon Albåge. Riktigt bra spelare. Och vi spelade rätt bra fotboll. Men det blev fel. Vi fick inte resultaten med oss. Och gör man en sån där satsning så... Då blir konsekvenserna därefter när man inte spelar bra var extremt tufft. Jag var lagkapten. Jag försökte ta smällen utåt. Försökte stå upp. Försökte stå där och visa att vi viker oss inte. Men det var inte alla lägen man orkade göra det heller. Jag var lagkapten. Jag var spelare. Jag var supporter. Jag levde för blåvet, Jag har levt för blåvigt i många år. Och när det går som allra värst. Då är det inte så lätt att stå där och ta alla smällarna. För smällarna kommer. Det gör de. Det kan jag lova. Jag försökte få med mig några andra. Och jag har försökt få med mig några stycken som genom åren har hjälpt mig. Jag och Mattias Bjersmyr. Vi har varit rumskamrater i många år. Jag och Stefan Selakovic också. Sella var en av de spelarna som jag kanske petade undan lite när jag kom in i blåvitt under 2007. Det var ingen jättebra grund att stå på för att bli bästa polare. Men det var så det blev i alla fall. Och jag och Sella har kunnat snacka och dela på lite av den bördan som varit i blåvitt. Han var några år äldre dessutom och visste hur det funkar. Bjergsm är likadant. Han är några år yngre men eh, han var rutinerad och kom hem och började hjälpa till och tog över. Han är lagkapten nu och det tycker jag är helt rätt. Han har eh, lite annat sätt att leda än vad jag kanske hade. Jag försökte leda genom att snacka lite för mycket ibland kanske. Tog det på lite för stort allvar det där. Kanske koncentrerade mig mer på att vara en bra lagkapten än att vara en bra spelare egentligen. För mig passade det nog bättre att bara spela. Under den här tiden så blev det väldigt, väldigt negativt i blåvitt. Med all rätt kanske. Vi hade folk som kom upp på större träningar. och Vi hade folk som skrek och gapade. och Det var det var negativt helt enkelt. Man försöker ju någonstans ändå hålla en god ton. och Försöker att få... Allting och vända åt rätt håll. Men när man ligger i botten på tabellen och det enda man vill är att få lite vinster så att man ska slippa ha den där ångesten hänga sig över varje dag då är det inte lätt att hitta de här positiva sakerna. Våran tränare på den tiden, Micke Stare hade sin historia. Han hade kommit till oss på Gamla Ullevi och tagit guldet från oss 2009. Han om någon fick stå i skottgluggen ännu mer. Men tillsammans så lyckades vi vända på den där skutan och under 2012 senare delen på hösten så lyckades vi vinna tillräckligt matcher. Tillräckligt med matcher för att slippa den där värsta bottenstriden. Vi blev som sagt sjua igen och någonstans kände vi att vi hade byggt en liten grund att stå på inför 2013 ändå. Och det gjorde vi. 2013 började. Vi spelade bra. Eller bra. Vi vann matcherna. Vi släppte inte in några mål. Vi vann Svenska Kuppen 2013. Vi slog Djurgården på Friends Arena efter straffsparkar. Pontus Fanerud hade ett ganska skadedrabbat år. Men han fick slå in den avgörande straffen. och Som människa och person är Pontus fantastisk. Som fotbollsspelare likadant. Tyvärr fick han inte visa allt sitt kunnande i blåvitt. Men han fick slå in den där straffen på Friends Arena. Och det var jag extremt glad att han fick göra. Jag var fortfarande lagkapten så jag fick höja den där bucklan först av alla. Det var en extremt härlig känsla. Efter allt som hade varit åren innan att få den här framgången och få vara den som någonstans symboliserade det genom att hylla, höja bucklan först. Det var gött. Som ni hör så stakar jag mig på vissa ord och tungan vrickas sig lite ibland. Det blir så. När man aldrig har gjort en sommarprat eller suttit i radio och pratat med sig själv så här länge så blir det så ibland. Ni får helt enkelt överseende med det. Som sagt, kuppguld, mästare igen. Blåvit hade tagit en titel igen. Det var ett tag sedan sist. Där hade den kvällen kunnat sluta. Att man firar guld på... Efter ett kuppguld det är, det är inget ovanligt men det ovanliga var att vi hade ett tåg på vägen hem. Fullt med blåvita supportrar. Och den tågresan, om jävlematchen var ett av de värsta ögonblicken i mitt liv och den känslan vill man aldrig ha tillbaka, så var tågresan hemifrån Stockholm med ett överfyllt tåg med jublande och firande IFK Göteborgs supportrar, spelare, flickvänner, ledare. Ett av de roligaste minnen i mitt liv. Och den tågresan kommer jag alltid bära med mig. Det kommer jag alltid komma ihåg. For the broken heart my said 2013 Svenska kuppmästare Mot slutet av säsongen så blev det landskamper. Jag fick göra två mål mot Tyskland som jag var inne på förut. Men samband med Tysklandsmatchen, sista som hände, så skadade jag mig. Jag fick en bristning i min vänstra baksida och missade de två utav de tre sista matcherna i Allsvenskan. Det var med i guldstriden länge men vi orkade inte riktigt hela vägen och blev trea till slut. Efter säsongen så förberedde jag mig på att köra en ny försäsong. Kanske träna lite extra för att komma tillbaka extra stark och göra ett riktigt bra 2014. Då ringde min agent och bästa polare, Stefan Selakovic. Han var inte min agent just då men han var ju fortfarande min bästa polare och han var agent. Han frågade, vill du flytta till Shanghai? Shanghai så. varför det? Men äh, sagt och gjort. Efter mycket om och men. Det var lite känsligt. Det var väldigt mycket pengar. Lönen i Shanghai var tio gånger den i blåvit. Och jag kände att jag var 31 år. Ska jag spela i blåvit hela mitt liv och spela ut mitt kontrakt där och sen lägga av? Jag hade haft tillräckligt med pengar för att leva ett gott liv. Bara, om man säger inom citationstecken, på lönen. Men det här var någonting helt annat. Det var en chans... Att få kliva ur den trygghetszonen som man någonstans hade byggt upp kring sig. Jag hade tackat nej till klubbrygge, FC efter Köpenhamn under åren. Genom åren är ju egentligen rätt att säga. Denna gången var det Kina. Det var Shanghai. Andra sidan världen. Jag hade ingen aning om vad som väntade. Jag visste bara att ska jag göra någonting annat än blåvitt så är det nu eller aldrig. Familjen var lagom stor. Vi hade två pojkar. De var sex och tre. De skulle börja skolan snart. Det här fick bli ett äventyr innan skolan började. Vi diskuterade hemma. Jag diskuterade med mina vänner, min familj. Vi kör. Vi kör för fan. Vi ska flytta till Kina. Till Shanghai. Första året i Shanghai var katastrof. Och katastrof är ändå ett starkt ord att använda. Men det var katastrof. Vi borde Två och en halv timma ifrån Shanghai's city center. På en ö som heter Chongming. En träningsanläggning som låg mitt ute i skogen. Jättefina planer. Men en risig träningsanläggning. I alla fall med svenska mått Jag vet inte hur det ser ut i Kina på alla ställen men den var säkert helt okej. Okay. Vi hade en excentrisk president. Han var tränare, president. Ibland klev han in och gjorde diagnoser. Som till exempel när jag skadade min rygg i en match mot Niklas Backmans daljan. Då fick jag förklaringen att anledningen till att jag hade ont i ryggen var för att jag lagade mat hemma. Jag stod över spisen och lagade mat så därför hade jag fått ont i ryggen. Så uppmaningen till alla de andra spelarna på spelarmötet var att laga inte mat. Låt era tjejer göra det. Jag tyckte han var knäpp. Med facit i hand så gjorde han ett jättebra jobb med Shanghai. Han tog dem från att vara ett juniorlag- till att komma nummer fem i högsta ligan i Kina. Men han och jag, vi drog aldrig jämt. Och till slut så blev situationen ohållbar. Jag ville bara åka hem. Jag ville bara be den här gubben och dra åt helvete. Jag ska inte vara kvar här. Jag tänker inte spela för dig mer. Det går inte. Men så kunde du givetvis inte göra. Jag hade ett år kvar på mitt kontrakt. Som tur var efter det där första året, och jag ska komma tillbaka till det för det finns några ganska roliga historier, så köptes klubben upp av ett jätteföretag. Och Svennis kom in som tränare. Sven-Göran Eriksson, som hade tränat min pappa, skulle bli min tränare nu. Kändes som cirkeln, slut... cirkeln var sluten lite. Hela klubben flyttade in till stan. Vi fick bo på ett jättefint ställe, Shanghai Rocket Club. Det massa andra svenskar där. Det fanns engelska skolor. Barnen skulle få det bra. Min fru skulle få det bra. Och framförallt så skulle jag få en fotbollsvärld som någonstans liknade när man var van vid igen. Med normala träningar och lite normala upplägg. Andra året i Kina var bra. Andra året i Kina var ju väldigt bra skulle jag säga. Jag tyckte inte alltid det. Jag blev satt på bänken under sista delen av 2012. Eller förlåt, 2012. 15. Jag var ingen bra person då. Jag hade nog bestämt mig för att jag ändå ville åka hem. Två år i Kina fick räcka. Så jag blev en väldigt jobbig person. Jag gnällde på allt, var sur och grinig på träningar och gjorde väl kanske inte allt jag kunde på träningarna under det året. Jag blev lite rädd för mig själv. Jag trodde aldrig jag skulle bli sån. Att jag bara skulle skita i allt, bara för att visa att jag inte ville vara där. Det var inte sån jag var. Men jag lärde mig att under vissa situationer så förändras man. Man gör det som krävs för att få det man vill. Det var inte det bästa sättet. Det var inte ens ett bra sätt. Och jag kan skämmas lite för det i efterhand. Men som det var där och då så skulle jag därifrån. Och för mig i det läget kändes det som det var enda sättet. Att mer eller mindre gnälla och bete sig illa. Ingenting jag skulle rekommendera. Men det funkar ju. Som sagt, Kina, det finns hur mycket som helst. Det finns hur mycket som helst att berätta om Kina. Det, jag vet inte ens vad jag ska börja. Jag eh, kan börja med lite historier från första året. Vi hade som sagt en tränare, en kinesisk tränare. som Han var president, han var en ganska stor personlighet i kinesisk fotboll. Han hade spelat i landslaget och han hade sina metoder- en del kallar de för briljanta och en del för uråldriga. Jag skulle vilja säga att med faset i hand så var de väldigt annorlunda. De funkade uppenbarligen. Han fick fram en hel del landslagsspelare i Kina. Men för mig som västerlänning, att komma dit och göra det som vi gjorde. Det rimmade helt fel med allt jag hade lärt mig. Vi valde hotell efter vilka lag som hade vunnit mot det laget vi skulle spela. Alltså det vill säga... Hade lag A mot lag B och vunnit och bott på ett visst hotell så skulle vi bo på samma hotell. Vi eh, kollade på Barcelona varje torsdagmorgon i en och en halv timme. Då var det, tittade vi på Barcelona. Inga instruktioner hur vi skulle spela utan titta på Barcelona och göra som de gör. Jag antar att eh, eftersom jag var en av de få vänsterfotade i truppen så skulle jag väl spela som Messi då. Det var inte helt lätt. Om det var svårt att efterlikna Zlatan så är det inte direkt jättelätt att efterlikna Messi heller. Vi hade möten. Ja, vi hade möten om allt egentligen. Han kunde prata om Kinas volleybolldamer från 1980. Det kunde vara krigstiden mellan Vietnam och Kina eller Japan och Korea. Ibland vet jag inte ens vad han pratade om. Det blev att man stängde av till slut. Jag vill egentligen inte säga så mycket mer om... Den där gubben. Jag har sagt ganska mycket genom åren och i slutändan handlar det om att acceptera att vi var väldigt, väldigt annorlunda. Vi tänkte på helt olika sätt. Han kom från en kultur som jag inte riktigt förstod och jag från en som han inte riktigt ville anpassa sig till. Vi kan väl räcka med att säga att hade han inte tagit dit mig så hade han inte fått uppleva allt det som jag fick göra i Kina. Så jag antar att det borde vara lite tacksam mot han ändå. Även om det var svårt när man väl var mitt inne i det så inser jag nu att han gjorde ett jättejobb med alla de kinesiska spelarna. Och kanske var du tvungen att vara kines för att förstå hans storhet riktigt. Run, Ja, kanske inte riktigt så men... ...springa är det någonstans som jag har gjort mest i min karriär. Snabbt för det mesta. Kanske inte riktigt så snabbt nu på slutet. Man kan väl inte säga att jag sprang hem från Kina men... ...nog var det skönt att till slut... ...få bestämma sig och komma undan därifrån... ...och sen komma hem till blåvet igen. Det var hela tiden planen. Jag skulle göra två år i Kina... Det höll på att bli tre, men eh, det blev två år i Kina och sen hem igen. Och då var det viktigaste att nu har jag fått göra mitt, nu har jag fått göra mitt äventyr. Jag har fått eh, tjäna mina pengar, nu ska jag hem till Blåvitt och hjälpa dem med allt jag någonsin kan. På plan, utanför plan, med allt. I skrivande stund, eller i pratande stund blir det ju mer när man gör det så här, så spelar jag fortfarande i Blåvitt. Det går upp och ner, precis som det alltid har gjort. Det är fruktansvärt roligt fortfarande. Men det är klart att jag vet att vid 35 års ålder så är det inte så att jag har tio år kvar att spela direkt. Numera så får man ofta frågan, vad ska du göra sen? Ja du, den som det visste. Jag har givetvis en hel del idéer om vad jag skulle kunna tänkas göra. En del kan jag dela med mig av och en del vill jag hålla för mig själv än så länge. Det kan bli tv och radio. Då måste du få ett erbjudande. Jag tror att det hade funkat ganska bra. Som ni märker så har jag ingen problem att prata med mig själv. Och det är ju ännu lättare att prata med andra. Jag tycker att jag kan fotboll ganska bra. Mitt problem är väl snarare att det, de korta historierna kan bli ganska långa. Och jag kanske väver in mig i resonemang som folk inte riktigt orkar lyssna på. Det får ni väl egentligen bestämma själva efter att ha lyssnat igenom allt detta. Och... Om ni inte har lyssnat igenom allting så... Ja, det förstår jag väl också. Jag har funderingar på kanske bli tränare. Kanske uttränare. Anfallscoach kanske. Det finns ingen anfallscoach tror jag. Man har målvakstränare, fystränare. Man har läkare. Då har första tränare andra tränare. Vissa har tredje tränare. Men ingen anfallstränare. Fotboll går ut på att göra mål. Och ändå finns det ingen tränare för den sortens saker... Som är allra viktigast. Kanske är det är det jag ska göra. Kanske ska jag göra något helt annat. Men jag har så svårt att se mig själv i en värld där fotboll inte är en del av den. Det kommer bli extremt jobbigt att sluta spela fotboll på heltid. Jag har gjort det så himla länge. Alla dagar är uppstyrda. Du behöver inte egentligen ta ansvar för så mycket. Du får dina tider där du ska vara. Var där klockan nio, käka frukost då, träna då, gör det då... Den här dagen är det match. Den här dagen är det träning. Här skriver vi på läger. Här är ni lediga. Familjen som sagt. Vi pratade om den förut. De har fått offra en hel del. Det kan jag däremot se fram emot. Att kunna ge familjen mer tid. Eller kanske inte egentligen så mycket mer tid. Som fotbollsspelare är du privilegierad. Du är ledig ganska mycket. Men kanske är rätt tid. Att kunna välja själv. När jag vill och inte vill göra saker. Behöva slippa tacka nej till det där bröllopet för att vi har match samma dag. Eller slippa åka till eh, Chotaheite och Kreti och Pleti samma dag som eh, min son spelar sin första fotbollskupp. Eller samma dag som min eh, fru behöver göra något speciellt. Jag tror att man kommer sakna omklädningsrumssnacket det allra mesta. Det är det som kommer att vara jobbiga. Att inte komma upp till eh, sina polare varje dag- Kunna snacka av sig, nägga lite, skratta lite, prata om allt som har hänt. Jag har ganska många kompisar som spelar fotboll. En del bra kompisar som inte spelar fotboll och det är klart att de kan man kanske börja omgås med lite mer när man slutar. Annars tror jag att kompisarna kommer att vara detsamma. Livet kanske inte blir så mycket annorlunda. Vad vet jag? Jag har aldrig levt ett liv där fotbollen inte har styrt så jag har ingen aning om vad som väntar. Och som jag sa innan, det skrämmer mig lite. Tänk om jag inte löser det. Tänk om mitt liv känns meningslöst när jag inte längre är Tobias en fotbollsspelaren. Utan att Tobias en människan bara. Eller är man så starkt förknippad med att vara fotbollsspelare? Kanske är jag så starkt förknippad med IFK Göteborg att det aldrig kommer någonsin försvinna. Men som sagt, jag vet inte. Vad jag gör om tio år, eller ens om fem år- har jag ingen aning om. Kanske ingenting. Kanske sitter jag där på min veranda och väntar på att barnen ska komma hem från skolan. Kanske sitter jag på ett möte någonstans i en konferenssal. Kanske står jag där ute på plan och tränar ungdomar på att göra mål. Göra mål som jag alltid har tyckt har varit det roligaste i hela världen. Som jag kommer kunna göra ett tag till- hur länge? Det vet jag inte. Familjen, fotbollen. Nummer ett och två i livet. Ibland i olika ordningar bara. Det jag vet, säkert, är att inget vara för evigt. Men det spelar ingen roll. Jag heter Tobias Hysén. Det här var mitt sommarprat. Lite rörigt, lite hafsigt. Lite upp och ner. Fram och tillbaka, höger och vänster. Men det är så det ska vara. Tack för att ni har lyssnat.